Jajamensan, fyrkant i uddan är jag här i all min prakt. Jag har måhända inte så mycket djup men jag, jag har energi och glädje i alla fall så jag, jag känner mig så här lite, lite 80-talig av mig på det mest grovhuggna vis och det tycker jag passar idag. Ja, det passar ju alldeles utmärkt med tanke på temat för, för veckan och även vad vi har gått igenom. Samtidigt så är ju pixlar någonting som ligger oss varmt om hjärtat bägge två för mm. vi, vi är ju lite barn av 80-talet kan man väl säga. Vi har en stor del av vår barndom där och det kom ju en massa spännande saker på den tiden som... Ja, det har ju utvecklats och är ju definitivt kraftfullare idag och har bättre grafik och liknande. Men banne mig, det hände en hel del på 80-talet som fortfarande är klassiker. Åh, oh, ja men visst. Eh, det var en spännande tid där för, eh, för spelen när det var helt nytt. om Man försökte hitta på någonting som, som fungerade. Man... Eh, stod inför en helt outforskad eh, värld och, och försökte bara Får det att fungera. Hur kan man göra? Vad kan man göra? Var sitter de tekniska gränserna vad är roligt att spela. Så det ledde ju till mycket intressanta projekt, och några riktiga klassiker också. Som hända mm. inte ser så tuffa ut med dagens <laughs> måttmät, men som fortfarande har det här speciella. Det är ju. Endast gameplay, gameplay, gameplay som gäller i de tidiga arkadespelen. Och det gör det ju fortfarande roligt att spela tycker jag. Ja det är inte ovanligt för mig att gå tillbaka till de här riktigt klassiska gamla pärlorna och trycka lite en stund. För det ger mig fortfarande ganska mycket att göra. Och visst, jag håller med dig, det var inte så mycket annat än just gameplay. Man, man gjorde det man skulle och så mycket mer var det inte. För hör och häpna, på den tiden fanns det inte plats i spelen för så mycket mer. Ville man ha lite handling med, ja då var man kanske tvungen att klippa bort ett par bossar eller fiender eller så. För man behövde den platsen till att skriva ner dialog och... Ja, det, det låter ju konstigt idag med tanke på hur stora hårddiskar och liknande är. Men ja, när man är nära på kilobyte istället för gigabyte, då, då är det ju en dramatisk skillnad. Ja, ja, det är ju något mer begränsat utrymme eller hur. Det är ju rent bizarrt att tänka på hur långt utvecklingen har kommit sedan barndomen för tv-spelen. Men det är ju ändå riktigt imponerande att se hur mycket man ändå lyckades göra med den begränsade tekniken som ändå fanns på den tiden mm. eh, och försöka pressa eh, den dåtida eh, datorn till sin ja, absolut maximala prestationsförmåga och eh, bara ja, se vad man kan göra med det hela det, det är fortfarande spel som går att spela och man kan ju bara undra vad som hade hänt om man hade haft eh, dagens datorer tillgängliga redan på 70-talet när spelen började växa fram. Vad som hade hänt egentligen och vilka vägar spelen hade tagit i så fall? Ja, det är ju en hypotetisk diskussion som kan gå vad som helst, men... Om vi ska vara ärliga så, så kom det ju väldigt mycket spel på den tiden precis som det gör idag och en stor del av det som kommer det är ju inte särskilt bra eller minnesvärt och det gör ju att det försvinner lite i i någon slags gråzon där det kanske är helt okej okay, men, men inte märkvärdigt och utkristalliserat blir några stora klassiker som man kommer att minnas framöver och det är ju exakt som det var då också, jag menar Nintendo mm. släppte en hel del spel på sin NES maskin och Sega släppte ju på sin Master System och sedan kom Super Nintendo och Genesis och ja vi skulle kunna hålla på länge. Och räkna upp maskiner, det har ju kommit ett antal under årens lopp men jag tror att den här industrin den är, den är väldigt lik och samtidigt väldigt olik man skulle kunna gå in och peta på små detaljer här och där, men Faktum kvarstår, det släpps mycket, en stor del är skräp, en annan del är helt okej okay, men omärkvärdigt och så kommer det de där, de där epokgörande spelen som kommer att eka långt in i framtiden. För många av spelen som kom på 80-talet de påverkar ju fortfarande hur spel görs idag. Deras spelserier kan ju fortsätta att tillverkas. Till exempel Mario är fortfarande superpopulär. Och det kommer ju fortfarande spel med den här figuren. Och även om Sonic inte har haft riktigt samma tur så, så kommer det ju fortfarande spel med vår lilla blå igelkott. Och det är, ju, det är ju så kul när de dyker upp för de är ju ikoner i den här världen. Men den tidsperioden som vi tekniskt sett ska hoppa tillbaka till, det är ju tiden innan Nintendo kom. Innan Sega kom. Det är då som, ja, Atari var den stora leverantören och innan en, en stor del av det vi ska kalla för videospelsrevolutionen kom. Tekniskt sett så utspelar ju sig den här filmen, ja, strax innan videospelskraschen 83 tror jag den kom. Och... Ja, det var en guldålder samtidigt en där äm, allting var helt utom kontroll. <laughs> ja, lite vilda västern var det väl där ändå men ja, det var det som gjorde det spännande också och bara tanken på att man på den tiden kanske inte hade tillgång till datorspelsutrustning där hemma utan fick bege sig till en, en speciell lokal nere i stan för att kunna hamra på stora burkar istället tillsammans med andra och peta in mynt. Och, ja, det, det var också en, en, en speciell känsla. Det, det skapade ändå lite... Ja, lite gemenskap i det hela också. En speciell atmosfär och mm. det är någonting jag kan blicka tillbaka till med, med stor glädje. Ja, definitivt. Men jag kan väl erkänna att jag har inte varit så mycket i arkadhallar. Det, det har inte funnits några riktigt lokalt där jag har funnits och de gånger jag har ramlat över sådana så har det varit kul att spela men... Man har inte riktigt kommit in i det. Det blev inte den där grejen man gjorde den fredags eftermiddag eller något sådant. Utan jag har mestadels varit en hemmaspelare. Och efter att jag fick min åtta bitars Nintendo så var jag ju helt såld på det här med data och videospel. Och fortsätter ju fortfarande att spela även om det inte är i... I samma utsträckning som tidigare. Man har ju en hel del annat som vill äta upp ens tid om man säger så. Men spel är fortfarande en, en riktigt kul grej. Och just pixelbaserade spel är ju någonting som ligger mig extremt varmt om hjärtat. Särskilt de med 16 bitars grafik. Det är någonting som jag kan titta på idag och tycka... Wow, alltså det här var sjukt snyggt redan då och det håller fortfarande. Alltså det här är små, små konstverk, många av de här spelen. Jag har inte riktigt samma känsla för den tidiga 3D-grafiken kan vi väl säga. Pixelgrafik, det är någonting helt fantastiskt. Ja, det var grejer det faktiskt. Den, den, den känns faktiskt relativt tidlös ändå. Den är så... Så enkel i sin utformning men samtidigt så komplicerad. Det är, åtminstone, det blev den ju allt mer komplicerad med tiden där också. Om man lärde sig ju verkligen att, att, att dra den tekniken till sin absoluta gräns. Det är. Mm. Eh, förbluffande hur mycket man kunde göra eh, med till exempel en, en Super Nintendo mot slutet av dess livstid med, eh, med just grafiken där och eh, Ja, det som kom efter med 3D-tekniken... Det, det, det ska vi kanske inte riktigt ta upp idag. Men det är så inte så roligt ut. Och det är inte så givande att ge sig tillbaka... Och, och titta på spel från den tidiga 3D-eran. Då är det betydligt roligare att och verkligen ta enorma steg tillbaka... Och titta på hur det såg ut i, i spelens barndom. När mm. det bara var... Det enklaste av det enkla är grafikväg men som ändå sög in i de här eh, digitaliserade världarna och eh, ja, där man kunde spendera hur mycket tid som helst och där man fortfarande kan spendera en hel del tid. Det är... Eh, det är någonting med det här avskalade i, i grafiken från den eran som är så tilltalande ändå. Ehm, man fick snabbt lära sig att, att göra det mesta med, med det man har. Och, och försöka få symboler och ersätta ja, mer komplicerade föremål. Och ja, den förenklingen... Mm. Det, det gjorde det ändå lättare att ta till sig. Så att det var nog en, en bra grej att tekniken var så begränsad ändå. För man lärde sig verkligen att och utforska. Vad, vad är kärnan i ett spel? Vad behöver man ha med? Och vad är det som gör ett bra spel egentligen? Ja, det är ju så sant. Alltså om man går tillbaka till den här rudimentära tiden. När det var Pong och Pac-Man. Som var de stora titlarna. Så så är det ju verkligen inte mycket på skärmen om vi säger så. Det är bara precis det lilla som behövs och mycket görs med symboler och liknande och det fungerade. Det fungerade ju alldeles utmärkt, där rådde ju inga tvivel om vad man tittade på på skärmen för det är så tydligt egentligen. Jag kan tycka att den enkelheten har någonting som vi har förlorat idag. För som sagt, var det är lätt att göra sina spel stora och svulstiga. Och istället för att reducera och strömlinjeforma så häller man bara i mer prylar. Och det det kan ju sluta väl naturligtvis. Det kan också göra spelet till en, till en översvälld massa som inte riktigt hänger samman. Och det är ju katastrofalt får man väl säga särskilt med prislapparna som dataspel kostar att tillverka nu för tiden vi pratar ju storbudget budgetar här ett par hundra miljoner hit och dit är inte, är inte omöjligt om vi säger så och då är det kanske bra om man, man vet vad man håller på med Ja, Jösses ja, det har verkligen blivit en, en bubbla det här när det ska bli allt större och större projekt och Sen tittar man tillbaka till hur det hela började där det var en ensam kodknackare som satt i sin källare om nätterna och utformade så genre spel som slog alla med häpnad och det, det är svårt även med en... Till synes obegränsad budget och efterliknaden den succén egentligen för nu är ju nu nästan hela branschen övermättad med olika producenter av spel och det är svårare att verkligen komma fram och locka till sig sina spelare och verkligen tjäna pengar på det hela så att det... Det är egentligen ett bistrare spelklimat idag än vad det var på den tiden. då Det var enklare att göra spel, det var billigare att göra spel och det var nästan lättare att få ut dem till de stora massorna också om man tänker efter. Ja och nej, alltså det är nog mer komplicerat än så, men jag förstår vad du menar och du har en poäng, definitivt. Sen hade vi ju faktiskt en bubbla som brast där runt 83 med den stora spelkraschen för då var det väldigt många som gav sig in i branschen, det pumpades ut spel, folk hade ingen aning om det de köpte var bra eller dåligt och det ledde ju också till att allting ja, till slut kollapsade och det finns ju vissa indikationer på att vi skulle kunna vara på väg mot en sådan krasch igen. Den här gången kommer det nog att skaka om ännu värre med tanke på prislapparna involverade men... Ja, vi får se vad som händer. Vi har ju det gamla att gå tillbaka till om vi skulle behöva och det finns ju fortfarande de här eldsjälarna som sitter och gör sina egna spel och det är ju jättehäftigt. En titel som jag vet så här på rak arm det är ju Axiom Verge som är ett eh, metroidaktigt spel som en kille har gjort och en av dina nya favoriter, Stardew Valley, är ju också gjord av en person så det, det, det förekommer ju fortfarande. Det tar lite tid att genomföra men eh, det händer. Ja, det, det är tur att vi, vi fortfarande har de här eldsjälarna som kan ta sig på de här projekten. Det har ju inte samma ja, vad ska man säga enorma bredd eller storlek på spelen men det blir små intima upplevelser som ja, på något sätt tenderar att väcka den här gammaldags spelkänslan till liv igen och mm. man... Man blir lite som barn på nytt när man tar sig an de här speciella spelen som faktiskt har kommit nu för tiden också. Så hoppet är ju inte ute men ja det, det finns ju de stora fula fiskarna i, i vattnet där också som har en tendens att, att äta upp allt och alla i sin närhet. Hust, hust, EA, hust, hust, Ubisoft, hust, hust och så vidare och så vidare. Där, där finns en del fula fiskar som nämnt. Men ja, hur man än vänder och vrider på det så finns det de som kommer att försöka ursäkta det som görs. De som kommer att bespotta det och så vidare och så vidare. Spelbranschen är en komplicerad plats. Vi kan inte säga någonting annat. Och att hålla koll på allting, det är en utmaning bara det men nu är det ju inte dataspelsminnen och spel vi ska prata om idag. Åtminstone inte spel som vi känner för att prata om. Utan vi ska ju faktiskt fokusera på en specifik historia. Och där är ju dataspel och videospel väldigt prominent. Men det är ju också en historia som har blivit i allmänhet väldigt bespottad och väldigt illa omtyckt. Utav många anledningar kan vi väl säga och det är väl hög tid att berätta, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Pixels från 2015 i regi av Chris Columbus och med manus av Tim Hurley och Timothy Dowling. Och den här filmen var ju ökänd redan innan den kom ut på bio. Det var väldigt många som höjde ögonbrynen och tyckte att det var en kul idé först. Sen fick de veta vilka som var involverade och då blev folk livrädda för att det skulle bli en, en katastrof. Och så fel det bara kan bli och så vidare. Och så kom filmen. Den fick ju ingen vidare respons kan vi väl säga. Och... Och har fått sitt eh, rykte därefter. Jag var nyfiken när jag hörde att den var på väg. Men sedan började jag höra allt det här ja, skitsnacket om den. Hur, hur illa det var. Hur fruktansvärt det är. Hur hemsk Adam Sandler är. Och så vidare och så vidare. Och vi kan väl inte säga att jag är något större Adam Sandler-fan. Alltså, jag, jag gillade några av hans tidiga filmer. Men, men sedan så... så klarar jag inte av att, att titta på Karn. jag ville bara bort från honom och har väl i stort sett undvikit många av hans filmer men det är ju någonting med den här som lockar så när det blev dags att titta på något lite mer tvivelaktigt och den här kom på tal då, då, då var det ett ganska lätt val att vi ger den en chans Ja, men med nöd och näppe för, ja, det man, man fasar lite inför det, det man ska komma och uppleva för Oh, ja, vi, vi, vi har ju vår, vår kära Adam Sandler här som kanske inte har det, det bästa ryktet i världen när det gäller eh, filmer som hans produktionsbolag eh, spottar ur sig tidsomtätt. Eh, publiken verkar ju uppskattade till stor del för eh, filmerna fortsätter att tjäna pengar men... Ja, det, det, det, det får ju sällan några höga betyg om man säger så. Och i mitt tycke tycker jag att Adam Sandler har gjort samma film jag vet inte hur många gånger nu. Med samma grundpremiss, han spelar samma karaktär och ja det, det är samma eh, grepp som tas i varenda film och han ska eh, bete sig på, på sitt eh, lite... Arbetars luskiga, tokroliga sätt som han tycker är roligt. Och ja, ja, Jag håller med, han var lite småskoj till en början i Saturday Night Live och hans tidigare eh, långfilmer. Men ja, sedan hade man sett vad Adam Sandler hade att erbjuda och man tröttnade ganska snabbt helt enkelt. Så det här... Eh, jag sagan slut för min del också och eh, jag har inte riktigt bekantat mig med, med Adam Sandler i de senare årens produktioner här om man säger så. Så det här var ju en liten återkomst för Sandler för min del att jag, jag får se vad han har tagit vägen och svaret är ja han har inte gått ett enda steg framåt faktiskt. Ja inte, inte stora steg om vi säger så. Och jag måste erkänna att jag ljög nog lite här när jag sa att jag undvikit honom helt för det slår mig att jag faktiskt tittade på Klick för ett antal år sedan, den här eh, filmen där han får en fjärrkontroll som kontrollerar hans liv och... Den kan jag ju inte förneka att jag tyckte var lite kul, men det var mer konceptet som var kul. Sandler skådespeleri där var väl tveksamt och historien var väl lite illa upplagd. Och, ja, det, det var ju ingen, ingen superfilm, men det var ingen, ingen fruktansvärd katastrof heller. Den hamnade i ett slags meh och... Jag antar att det, det är där Sandler landar många gånger. Antingen är det en fullständig katastrof eller så är det... Eh, det, liksom, det, det, det väcker inga varma känslor men det, det väcker inte tillräckligt många negativa för att man ska vilja slänga sig efter höggaffeln och facklorna och ge sig ut i ett litet lunchtåg efter honom. Men eh, ja, alltså... Han, han är ju en idéspruta och det är ju kul att hans bolag vill göra grejer. Det är ju bara synd att de inte har någon form av kvalitetskontroll överhuvudtaget. Ja, man skulle gärna tycka att man, man hade någon som kunde dra i trådarna där faktiskt. Men ja, det, det är tydligen den här typen av filmer som de vill göra. Och som ändå fortsätter att, att gå hem hos Gemene Man och så. Varför ta och, och ändra på ett vinnande koncept ändå? Men här vill man ju göra någonting mer än den. Den där standard Adam Sandler-filmen. För här skulle vi ha in 80-tals nostalgi. TV-spels nostalgi. Och vi ska även få till en stor CGI-upplevelse. En mäktig, episk, dreamd in i det hela också. Eh, så det är, det är mycket som Pixels vill vara egentligen. För det ska vara den här... Ja, vanliga Adam Sandler-filmen där eh, arbetar killen finner kärleken och eh, lär sig att tro mer på sig själv och ja, ditten och datten där. Och den eh, vill vara det här eh, storslagna äventyret med häftiga effekter. Det vill locka eh, alla 80-tals nostalgiker till sig och Oh, ja, jag tycker att det bara slutar i att man dras åt alla håll i den här filmen och att det, det är så mycket tonskiftningar här att man helt sig från filmen. Man kan aldrig riktigt komma in i den för den, den hoppar fram och tillbaka hela tiden och har ingen ingen röd tråd som den egentligen följer. Den är inte polerad på det sättet som en film bör vara. Utan det, det är bara hattigt tycker jag. Ja, att det är hattigt kan jag inte förneka. För den kastas fram och tillbaka. Och skämten är över hela katan kan vi väl säga. Samtidigt så tyckte jag att det verkade... Lite lugnare på, um, på snuskskämtshållet än, än vad jag förväntade mig från Sandler faktiskt. Det var, det var lite mer återhållsamt, men å andra sidan, om det var återhållsamt på ett ställe, då överdrev de på ett annat ställe istället. Så att det, det är hugget som stucket egentligen. Och när det gäller just den här 80-tals nostalgin som de försöker slå mynt av här så... Det finns bra sätt att göra det på och det finns fel sätt. Jag skulle vilja säga att en tv-serie som Stranger Things lyckas fånga 80-talet på ett betydligt bättre sätt än vad Pixels gör. Därför att i Stranger Things så känns det som att det är inspelat på 80-talet. De råkar bara ha väldigt hög teknologiska kameror för sin era. hos Dost herkel Harkel. Medan Pixels är... En stereotyp utav vad 80-talet var. Det är alla element som hör hemma i den eran men uppskruvade till helt enorma nivåer som gör att det känns fake. Mm. Det känns så överdrivet och så overkligt att en tidsera som har existerat med ett mode som har existerat och spel och allt möjligt annat känns fake. Känns påhittat. Känns Ja, förvånansvärt ointressant för någon som, som gillar 80-talet som jag gör. Och där lider pixels enormt mycket. De överdriver allting till en nivå som gör att man. Man kan inte ta den på allvar. Och kan du inte ta den ens en liten, liten bit på allvar? Då är ju mycket av det som händer meningslöst, jag menar om man inte känner någonting för rollfigurerna då bryr man sig inte om dem och om de då hamnar i, i hotfulla situationer, äh, då bryr man ju inte sig särskilt mycket om de klarar sig eller ej, jag har ju ingen relation till dem Nej, det, det är sant karaktärsbyggandet det, det havererar eh, fullständigt här, man, man får ingen känsla för de här rollfigurerna man stöter på, det det, det är bara skal, eh, innehållslösa varelser som eh, vi, vi får stifta bekantskap med. Eller, ja vi stiftar ju inte bekantskap med dem eftersom de inte har någon direkt personlighet heller. Eh, <skratt> så att det, det, det, det, är, det är stor tumhet här och, och som du säger, alla 80-talsreferenserna de gör här, de försöker inte återskapa eh, 80-talet och känslan här utan de vill bara istället vara så lata som möjligt och bara peka på saker som, som är från 80-talet och eh, nöjer sig med det. Ha, kommer du ihåg den här grejen? Kommer du ihåg den här grejen? Och så vidare och så vidare. De, mm. de försöker inte göra mer med den grejen än så där. Så eh, Det tycker jag är en eh, stor försutten chans här faktiskt. Och Det är synd för man ser ändå att eh, man kan göra någonting bra med det hela. För jag menar inledningen på Pixels. Det känns i alla fall som en film. Det känns som att man försöker återskapa tidseran. Etablera eh, barnen som sen ska bli de vuxna vi följer. Och ja, se hur deras vardag eh, går till. Man ser deras interaktion med varandra. Det känns... ...betydligt mer äkta och inledningssekvensen i Pixels är jag beredd att köpa. Den är helt okej okay faktiskt. Jag har inga direkta klagomål på hur den här historien börjar- ...för här är det kompetens, men sedan så snart vi kommer in i modern tid så är det ingen som bryr sig om berättandet längre det är ingen som bryr sig om rollfigurerna längre verkar det som utan då är det bara full i, i i det som händer i filmen där. Ja alltså jag ser definitivt vad du menar där är mycket som havererar i att karaktärisera rollfigurerna och få dem att kännas äkta på olika sätt och vis och en stor del av det beror på manuset. För jag, jag måste säga... Pixels har ett enormt svagt manus. Det är, det är mer en anledning för skämt än något annat. Nu måste jag ge det lite cred här ändå. För till skillnad från andra manus som Sandlots produktionsbolag har spottat ur sig. Så känns det ändå som att de har försökt. Men... De vet inte riktigt vad de håller på med. Och därför förvånade mig att någon som Chris Columbus är involverad för. Mm. Den kan har ju gjort kvalitet. Han har gjort skräp också. Och det är väl därför som han har gått med på att göra den här filmen. För man tycker ju någonstans att han borde titta på det här och tänka. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Glöm det, jag vill inte vara med. Men han sa tydligen okej. Okay, och så körde de med det. Och... Jag kan väl säga som så, vissa skämt funkar. Det är, det är den bästa komplimangen jag kan ge manuset. Vissa skämt funkar. Alldeles för få för filmens längd, alldeles för få för att jag ska tycka att det ska räknas som en komedi. Men, i all ärlighet, jag fnissade till åt vissa skämt. Ja, det är tyvärr mer än vad jag gjorde när jag såg på Pixels. Jag suckade nog mest än någonting annat i, i den här filmen. Det blev varken fniss eller skratt eller en så dra lite grann på smilbanden faktiskt. Det här var bara trötthet för min del och jag blev allt mer frustrerad på den här filmen ju, ju längre in i den man kom. För det är inte en film som, som försöker bli bättre heller utan det, det är bara det bara går ut för det hela tiden. Om man hade Någorlunda kompetens i början så blir det bara värre och värre sedan all logik slås ur spel till slut och det, det finns ingen rimme och reson i hur, hur filmen berättas, vad som händer, hur rollfigurerna agerar och... Anledningen till varför de gör saker. Det finns eh, ingenting här som faktiskt känns äkta som jag kan tro på som fyller någon funktion för mig i alla fall. Nej, det här var bara en massa skit som händer. Ja, det, det är väl en ganska bra summering av manuset här faktiskt. Det är en massa skit som händer och inte mycket mer. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att eh, ta en närmare titt på vad handlar egentligen Pixels om? Jo, på 80-talet var Sam en riktig hejare på arkadspel. Han hade förmågan att kunna läsa spelens programmerade mönster och detta ledde till att han blev uttagen till en stor tv-spelstävling. Sam slutade emellertid på andra plats och detta var det största ögonblicket och samtidigt den största besvikelsen i hans liv. En klen tröst var att NASA filmade tävlingen och inkluderade materialet i en sändning som skickades ut i rymden. Som vuxen har Sam inte gjort mycket med sitt liv och han har blivit en bitter och oengagerad person. Detta ändras dock när bekanta pixelerade varelser plötsligt dimper ner från ovan. Det visar sig att en utomjordisk ras har fångat upp Nasas videomaterial och tolkat bilderna som en krigsförklaring. Nu har det tagit de klassiska arkadspelsfigurernas form och utmanar människorna ...på jorden till en tv-spelstävling där hela planetens öde står på spel. Sams fallenhet för att tolka mönster i spelen gör honom med enst te en av de viktigaste kuggarna i jordens försvar... ...mot de invaderande utomjordingarna. Och om vi ska vara helt ärliga så är inte den här premissen usel... Den känns verkligen som en 80-talsrulle. Jag menar, vi har ju bland annat sett på The Last Starfighter som har... Ja, ett snarlikt tema där tv-spel är verklighet och vice versa. Och därför så mm. känns det som att... Ja, men det här, det här är en kul idé. Helt plötsligt är pixelfigurerna verklighet och vi måste kämpa mot dem och använda tv-spels logik för att det ska fungera. Och... Det är någonting jag går igång på ordentligt om jag ska vara ärlig. Jag gillar det här konceptet, jag gillar idén. Sen är det synd att det är Sandler och hans gäng som är involverat i det för som nämnt, manuset har inte blivit starkt och jag kan inte säga att skådespeleriet är särskilt starkt i den här filmen heller. Och det gör ju att man har väldigt lite att hänga upp den på. Det är konstigt för de har ganska många intressanta skådespelare med i den här filmen. Skådespelare som har gjort riktigt bra filmer och roller och helt plötsligt så är de är ja, väldigt trötta, väldigt oengagerade eller väldigt, väldigt stereotypa på något sätt. Och det skär i hjärtat. Visst, hade de försökt göra en grej av att det här skulle vara som en, en film gjord på 80-talet i likhet med Stranger Things så hade jag kunnat köpa en del av idéerna i manuset lite mer. Men det hade krävts betydligt bättre fingertoppskänsla och betydligt bättre känsla för att skriva och skådespela för att få det att fungera. Nu är det en, en salig röra av det ena och det andra som inte riktigt ja, leder någonstans. Och hade det varit roligt skådespeleri hade man kanske åtminstone kunnat skratta sig igenom det här manuset. Ja då hade man kunnat få någon behållning av det. Det är sant. Om eh, alla involverade bara fick chansen att fullständigt gå bananer med sina rollfigurer här och, och driva dem till sin spets och... Eh, ja bara göra precis vad de, som faller dem in. Då hade det kunnat vara en underhållande film trots allt. Då hade man kunnat förbi se en hel del av, av filmens brister bara på grund av underhållningsfaktorn när det gäller skådespeleriet. Men så är det ju inte riktigt här utan ja, nästan rakt det motsatta. Vi har inte mycket eh, riktigt att... Och, och ta fasta på på skådespelarfronten här för det är så, så platt och tungt och stelt och känslolöst här att det, det, det nästan blir pinsamt att se man, man lider med, med skådespelarna här att de kände att de har tvungna att ta den här lönechecken för att klara livhanken här Nån, någon annan anledning ser jag inte till det här faktiskt men men ja, ska vi börja från början här och, och bena ut vad det är vi har att göra med så, så har vi ju eh, TV-spelsnörden Sam som har växt upp och, och blivit en, en tv- och kabelreparatör som åker omkring och ja, förslösar sina, sina talanger på bara göra något vanligt och, ja Han har nog gett upp på en hel del när det gäller själva livet. Där har vi väl basen för Adam Sandlers karaktär i den här filmen och sedan är det väl tänkt att, att Pixel ska ge honom en chans nu och realisera sig själv och vad han är kapabel till och allt sånt här trevligt som eh, kommer med och, och axla hjälterollen och ja, elementen finns ju faktiskt där när det gäller vår huvudroll. Att eh, det, det, det sker ju en viss förändring av hans karaktär. Han genomgår en viss kurva, ja. Men är det intressant? Vill man följa och kan vi? och kan vi relatera till honom... Eh, jag har åtminstone väldigt, väldigt svårt för att ta mig an den här karaktären för han är, han är väldigt osympatisk. Han är väldigt tom ändå och han är väldigt Adam Sandler. Att han är väldigt Adam Sandler kan vi väl inte sticka under stol med. Det är ju trots allt Adam Sandler som spelar figuren, men... Av det jag sett av Sandler skulle jag ändå vilja säga att Sam är en av hans mer återhållsamma roller. Han är inte fullt lika skrikig, hoppig och gapig som han kan vara. Han var betydligt mer cynisk och bitter om man ska säga så. Och... Det är lite därför jag har svårt att ta det här som en, en knägarhistoria. knegaren som kommer långt nerifrån men får chansen att visa hur mycket potential han har och så vidare. Därför att Sanders rollfigur Sam här, han, han hatar ju mer eller mindre sitt jobb, han är ju väldigt besviken över livet och allting och... En knegare hittar ju mycket stolthet i det han gör. Det spelar ju ingen roll om det är något stort eller litet. Han är en del av kuggverket som får maskinen att fungera och det, är, det finns en stolthet där. Därför kan jag inte ta det här som en knegarhistoria, absolut inte. Sam är väldigt okarismatisk som rollfigur och gör det ju väldigt svårt att känna någonting med honom när ja, saker och ting börjar hända, när utomjordingarna börjar dyka upp och alla pixelfigurerna är på krigsstigen och så vidare, för... Ja, jag, jag, jag gillar inte den här figuren. Han är där, han, han säger saker och kameran tvingar oss att följa med honom så okej, okay, vi, vi får väl göra det. Men ja, figuren är illa skriven och Sandler. Han gör vad han kan, men han är ju Sandler och det är ju det största handikappet av dem alla. Men jag vill ändå säga Sam är hans mest återhållsamma och kanske mest kompetenta roll. Den är inte bra, den är inte välgjord och den är inte väl spelad. Men i sandlars fall så är det ett litet steg uppåt. Ja det, det är kanske inte en punch drunk love prestation här men ja visst han är ju inte så enerverande som man kan vara här i alla fall och jag håller med han är lite mer nere på jorden med den här rollen så det, det kan han få en liten nickning för härifrån också. Men ja, jag skulle faktiskt ändå eh, vilja säga att det här är en eh, liten, liten knega roll i alla fall som eh, går mer på den här ja, lite mer nedtryckta eh, arbetaren som är väldigt leds på sitt jobb som eh, många är men som liksom har fastnat där och kommer inte loss man vill ha sin lönecheck och man känner inte riktigt att man man klarar av att göra någonting annat men samtidigt går man omkring och, och drömmer och tänk om något kunde hända, om jag kunde bli den här hjälten eller eh, eh, storheten som jag vet att jag skulle kunna bli men jag får aldrig chansen och så får Sam chansen här så att det blir lite en knegarens våta dröm om man frågar mig här i, i Pixels och Ja, det är ju inte den, den sämsta rollen som Sandler spelat och det är väl inte den sämst skrivna rollen heller men det är väldigt tunt här ändå och för att vara huvudrollen och ja, så att säga hjältekaraktären så hade man kunnat ta och lägga till både ett och annat här för att få honom att kännas mer, mer äkta, mer sympatisk, att man... Man, man lär känna och eh, kan identifiera sig mer med, med den här rollfiguren än vad vi faktiskt får göra för eh, här är det ändå en bra bit under genomsnittet skulle jag vilja säga. Vet du vad? Jag vill hålla med om det du säger att det här är historien om någon som har fastnat och vill ta sig ur men har ingen chans att göra det. För det, det skulle ju många kunna sympatisera med. Men det är ju en enorm faktor som motsäger det och det är ju Sandlers bästa kompis här eller Sams bästa kompis Will Cooper som är hör och häpna presidenten, USAs president, känner man honom och umgås ofta med honom, tillräckligt ofta för att när man kör upp till vita huset i sin arbetsbil så känner säkerhetsvakterna igen en och släpper fram en och man kan stå och små och lite med de här vakterna och liknande då. Då har man nog varit där ett par gånger. Kom inte och säg till mig att om du känner statschefen att han inte kan hjälpa dig att få ett, ett lite bättre jobb, det... det det, nej, det, det är struntprat. De vill ha kakan och äta den. Han ska både vara den nedtryckte samtidigt som han är kjenis med den som är i topp. Det, det blir bara löjligt när man börjar fundera på saken. Nu är visserligen Kevin James ganska kul cool som presidenten just därför att han... Till står det är det ganska olämplig som den här. Man, man undrar hur tusan blev den här killen vald egentligen? Vi fattar att vi behöver en ingång så att Sam kan komma in i det militära när de behöver en, en videospelsexpert och liknande. Men... Ja, det kunde de kanske hittat på roligare sätt som att de spanade efter vem som hade bäst slutresultat i olika spel och kom fram till att den här killen, han var ett S på spelet och helt plötsligt är FBI där och knackar på dörren eller något sådant. Jag menar det hade varit jättefånigt men det hade ju kunnat vara kul åtminstone. Nu när man slänger in att kompisen är presidenten så blir det lite, lite konstigt. Ja det, det ska ju vara ett enda stort skämt det här med, med Will som, som president i den här filmen för han, han är ju inte seriös för fem öre och han är ju den, den mest opassande personen och, och tar över makten i USA och åtminstone eh, fram till det senaste valet där borta. Men... <laughs> Ja, det, jag, jag förstår lite vad, vad de vill göra med Kevin James här och... Eh... Ja, det, det, det finns en, en liten gnutta av något som eh, kunde ha, ha blivit någonting med den här. Med den här tafatte, eh, okunnige presidenten som eh, desperat försöker rädda sitt skinn och sedan också rädda världen eh, när, när utomjordingarna eh, tar och, och invaderar där. Det, det finns möjligheter faktiskt med att ha eh, en sådan karaktär och, eh, och sedan se. Hur, hur relationen är med den här eh, bittre uppgivna Sam som eh, har varit barndomsvännen och som fortfarande umgås med och ja, ser lite, lite sjukan från Sam hur... Eh, hur långt Will har gått i, i sin karriär medan han bara har stått stilla själv. Men ändå så kan de ha någon sorts vänskap. Och, ja, det finns saker att bygga på helt enkelt. Men de gör ju i stort sett ingenting med presidenten här. Förutom lite, lite taffatta skämt eh, och saker som egentligen ja, inte har någon relevans överhuvudtaget. Kevin James. Han kan göra vissa saker emellanåt som kan vara någorlunda underhållande men han får aldrig chansen här med hur rollfiguren är skriven och ja, hur de verkar vilja att han spelar den. Här. Då hade det kanske varit roligare om de faktiskt hade gjort en, en trumpisk version av den här presidenten. Någon som tog plats och var väldigt högljudd och liknande. Men mm. då är ju chansen stor att han hade stulit mycket utav Sams ja, strålkastarljus. Och det ville mm. de väl kanske inte, host, host. Så det, där är väl en chans där. Men ja, jag kan tycka att Kevin James kan prestera under rätt omständigheter. Han är ingen huvudroll men han kan vara en bra biroll i en komedi. Allt beror på vilken regissör och vilket manus- här är det tafet, här är det ganska som meningslöst. Han är med där för att vara en ingång för Sanders rollfigur. Och ja, det, det har sina fördelar, det har många nackdelar, det, det är ingenting som är minnesvärt överhuvudtaget då är ju någon som sticker ut desto mer hypernörden i det här gänget. För så fort det handlar om datorer och dataspel i 80-talsmiljö, då måste man ju ha 80-talsnörden där. En kille som helst ska vara överviktig, ha glasögon och väldigt socialt, ja, inkompetent. Och där har vi Ludlow, för han är den som, ja, inte riktigt har... Um kommit på rätt sida om vi säger så han är längre ner än vad Sam är, han är ännu mer patetisk och ja vi kan väl säga som så att han gillar sina konspirationsteorier och liknande så han är ju väldigt isolerad i sig själv åtminstone i början av filmen Oh, oh ja, ja det, de har verkligen eh, tagit och, och slagit samman den här hypernörden med den extrema konspirationsteoretikern här och eh, bara dragit det hela upp så mycket som möjligt till dess eh, extrema nivåer och eh, Ludlow är... Därför den som eh, gärna gör sig mest påmind i den här filmen och det är inte en bra sak eh, för eh, han blir enormt enerverande, han är eh, extremt enkelspårig och det, det finns bara en ton eh, som han kan ta och, och slå an i den här filmen och det blir så tröttsamt emellanåt. Man, jag kunde tagit och nyanserat det något, kanske visat att han är människa trots allt och har lite grann mänskliga tendenser och känslor i alla fall och inte bara är de här arketyperna som man har gjort Ludlow till. så Det är en sån karaktär som verkligen får mig att dra djupa suckar när jag ser på Pixels. Det är väl mycket för att eh, det här är publiken till den här filmen. Jag menar, många av de som gillar dataspel och som gillar grafik och liknande är ju ja folk vi kan kalla för nördar på olika sätt och vis. Och jag menar inte det som någonting negativt. Man kan nörda loss på ganska mycket och de som älskar dataspel och liknande det är ju de som, som potentiellt ville se den här filmen och när de presenteras på det här sättet i universumet så kan jag ju definitivt förstå om man ser på den här rollfiguren och tänker Är det så ni ser på oss? Som, som överviktiga losers som inte riktigt vet vad de håller på med, som svamlar, som ramlar och skriker och är Mm. väldigt patetiska när allt kommer till kritan. Uh, det, det är kanske inte så konstigt att många var arga över den här filmen innan uh, de ens nått slutet för uh, Ludlow han har sina ögonblick och jag kunde tycka att det var kul men det var mer för att jag satt och skrattade åt hur de har skrivit figuren och hur de låter. Josh Gard går, går lös med den här alltså för... Uh, jag satt verkligen och undrade vad tusan de håller på med och jag tror inte det var meningen att man skulle skratta åt. <laughs> Nej, det, det, det var det inte. Det här ska ju vara eh, riktigt skojfrist. Det är, det är den här typen av humor som ska sälja filmen. Och eh, här ska vi ha eh, de här sköna eh, komiska eh, elementen som eh, avlöser de här eh, actionscenerna med rymdmonsterna här. Och George Gad, han, han är ju den i gänget som. Eh, gjorde som vi pratade om tidigare och verkligen eh, går fullt ut och överdriver så mycket han bara kan i den här filmen han är den enda som antingen har energin eller fått tillåtelsen att göra det eh, jag misstänker att han är den enda som har blivit tillåten just för att ja, man ska överdriva och eh, göra en av den här karaktären så, så mycket som möjligt och Nej, det, det är bara pinsamt hela vägen. Från eh, hur figuren är skriven till, eh, till hur han är eh, porträtterad av George. Det, det fungerar inte... På något sätt här. Eh, det blir bara värre och värre också. I takt med att hans, eh, eh, hans kärlek till en viss tv-spels personlighet. Tas till, mm. till sina nivåer. Det, det blir bara så, så pinsamt att jag, jag inte vet vad, vad jag ska ta vägen faktiskt. Nej, det blev väldigt konstigt på den fronten och det, det är lite obekvämt också på vissa sätt. Inte så mycket att man kan finna kärlek över gränser och liknande för det, det kan bli en riktigt fin historia men så som det presenteras här och hur det läggs fram och hur det summeras, ja, öh, det är allt annat än välskrivet kan vi väl säga. Hust, hust, hust. Och vet du något annat som också är riktigt hårresande i den här? Oj, oj, oj, Danny. Det skulle kunna vara precis vad som helst om du frågar mig. Men eh, har du möjligtvis en annan karaktär i åtanke, Moni? Ja, för vi har ju en rollfigur här som, som tar upp väldigt mycket plats. Är väldigt stor i orden, men kanske väldigt liten på jorden. Och det är ganska bildligt talat för vi har ju Peter Dinklage i, i en roll här och jag är väldigt förtjust i Peter Dinklage, jag tycker att han kan vara extremt bra i film och jag uppskattar honom definitivt i Game of Thrones det är en av de bästa rollerna där kan jag tycka personligen och Ja, det beror på väldigt mycket som händer runt den här figuren. Så jag vet att Dinklage kan göra någonting som är riktigt minnesvärt och bra. Jag vet inte om Eddie kommer att räknas till en sådan rollfigur. För han är ju Sams ja, spelmotståndare kan vi säga. Det är han som blir stormästaren. Han som fullständigt klassar ut Sam. Och därför så finns det ju en viss rivalitet där. Hade det behandlats snyggare, hade de dragit ner lite på hur Eddie porträtteras så hade det kunnat funka. Som det är nu är det bara pinsamt. Ja, här är också fråga om en extremt överdriven karaktär som eh, filmen överhuvudtaget inte tar på allvar. För Eddie, eller ja, Blaster, som man kallar sig själv... Han, han är ju den här busen i filmen som har ett enormt ego och som tror att han är den eh, största och coolaste i världen som eh, är värd allt beröm och lite till som han kan få. Världen är hans, han är kungen över alla och ja, det är eh, den karaktären eh, punkt faktiskt. Det, det finns ingenting annat som vi presenteras för eh, när det gäller Fireblaster utan det, det är bara hans upplåsta ego inget mer, det, det finns inget, inget kött där, ingenting riktigt att ta på det, det är bara eh, en, en, en stereotyp eh, i sin tunnaste form och sedan har man tagit en, en karaktärskådespelare som Peter Dinklage och gett den här rollen och det, det, det finns ingenting han kan göra mer än att skämma ut sig själv i stort sett för här, här lider jag med Dinklage och, och hur hans roll är skriven och de vägar han mer eller mindre är tvungen att gå i, i rollen här för det är inte roligt för fem öre, det är ja, precis som med, med Lalla och precis eh, samma trumma som han bankar på hela tiden också. Det, det sker aldrig någonting med karaktären här utan han, han bara finns där och tar upp värdefull plats när man kunde gjort någonting viktigt istället. Ja, så det är en enorm missad chans med den här figuren för den kunde ha varit extremt drivande för Sam- om den var välskriven det vill säga för de har ju en skådespelare som hade klarat av att skådespela det här. Som det är nu vet jag inte riktigt vad jag ska kalla det. Det är lite av en smutsfläck på Dinklage CV men eh, han klarar sig nog ifrån det här ganska helskinnad. Men, men det är synd det hade kunnat vara så mycket mer. Och någon som också kunde ha varit så mycket mer, det är ju kärleksintresset i den här filmen. För Sam träffar ju ganska tidigt en tjej som är ja, lite bitter och besviken. Hon ligger i skilsmässa och där händer ett och annat som gör att ja, det blir spänningar mellan de här två. Sen visar det ju sig, liten spoiler här nu men jag tror ingen bryr sig- att hon kommer att vara med och utveckla de här ljuspistolerna som de använder för att besegra pixelmonstren med. Det är en kul idé att någon som man tror bara är en bakgrundsfigur och ett kärleksintresse helt plötsligt får en betydligt mer betydelsefull roll för filmen. Något sånt uppskattar jag. Jag ställer mig bara frågande till... Varför behöver någon som är så tekniskt kunnig att hon kan skapa ett sånt här vapen på nolltid? Varför är hon i behov av en kabeltekniker? Ja, det är en mycket bra fråga. Hon borde vara fullt förmögen till att hantera saken på egen hand. Men vem vet, hon kanske är upptagen med, med nästa stora uppfinning för att riktigt hinna fixa sin tv. Vem vet. Eh, och vad jag inte heller vet är hur hur det här kärleksintresset egentligen ska, ska fungera i den här filmen för det, i mitt tycke känns det som så påklistrat och falskt det, eh, hela relationen mellan Sam och, och Violet här och eh, hur det sedan leder till att de eh, kommer in och kämpar i, i samma kamp tillsammans i samma lag och ja, de kommer närmare varandra och det blir det här gulli, gulliga, romantiska som eh, Stanley tycker om att klämma in i sina filmer för han ska ju alltid få tjejen också naturligtvis eh, och nej det, det, det känns bara fel i den här filmen även om jag kan tycka att Michelle Monaghan som, som spelar Violet kanske ger den, den bästa prestationen i den här filmen rent skådespelarmässigt för hennes rollfigur känns någorlunda äkta och åtminstone emellanåt. Här. Eh, det, det, det finns ett visst mått av mänsklighet eh, någonstans i Pixels och, och det kan jag faktiskt uppskatta för det, det behövs lite mänsklighet bland allt det digitala och eh, allt det, det, det platta pappkartongsaktiga i, i rollfigurerna så, så, så finns det ett uns av, eh, av verklighet här och det står Michelle Monaghan för det är, är, är långt ifrån en höjda prestation här men jag grabbar tag i precis allt jag kan få i den här filmen för att kanske få ut någonting lite av det hela i alla fall. Ja du, jag kan definitivt förstå vad du menar. Tyvärr har ju Violet som rollfigur tre lägen. Antingen är hon ju jätteemotionell, eller så är hon iskall eller vetenskaplig. Eller så är hon överförälskad och det hoppar mellan de här tre beroende på vad du är i filmen och vad som händer och så vidare. Inte visste jag att tjejer blir helt förtjusta igen om man spränger lite pixelmonster i luften men vad vet jag. Det, det är kanske någonting man ska ha i åtanke hust, hust harkel, harkel. Men ja, det är ingen, ingen jätteprestation, men, men visst, Michelle försöker, och hon är ju den mest seriösa skådespelaren här, det är hon ju. Jag skulle vilja säga att Dinklage är lite högre, men å andra sidan med tanke på vad han håller på med i den här filmen så skulle man ju lätt kunna tro någonting annat, så... Mm. Det här är ingenting jag hade velat ha på CV och jag kan tänka mig om många av skådespelarna i den här filmen helst hade velat att den glömdes bort. Ja, det, det, det är nog eh, inte många Oscarsögonblick eh, som den här filmen genererar i alla fall. Och eh, ja, det, det, det är nog många som gärna vill, vill bara ta ett så långt steg från Pixel som det bara går och... Eh, det har jag full förståelse för när man får se vilken, vilken röra de har kastat sig in i. Och på tal om röra så ska vi röra oss från skådespelarna och titta närmare på det visuella. För oj vilken gröt av färger och ljud vi kastas in i. Med det sagt vill jag påpeka... Det visuella i den här filmen är nog det starkaste i den här filmen. Det märks att det har varit det viktigaste på många sätt. Och på ett personligt plan kan jag uppskatta många av scenerna när det är actionsekvenser och pixelmonstren är i fokus. Och de ska skjuta saker eller undvika saker eller jaga Pac-Man eller vad det nu än må vara. Därför att jag tycker ändå de har lyckats fånga pixlar på ett... På ett schyst sätt. Jag menar, vi pratar ändå prickar på en skärm. Hur gestaltar man det på ett realistiskt sätt? Ja, det går ju egentligen inte. Men de har löst det på ett ganska kul sätt ändå. Åtminstone på ett specialeffektsmässigt sätt. Sen kunde man kanske reducerat en hel del i den här filmen och gjort många av de här grötiga scenerna lite mer... Ja angenäma att titta på, för det är mer åt Michael Bay-hållet än något annat jag har tittat på. Det exploderar, det sprängs, det färger hit och dit och en fruktansvärd röra. Jag gillar många av specialeffekterna, jag gillar mycket av CGI-arbetet här. Men det är ju för att det är ju inget annat att njuta utav. Nej det, det är det väl inte och jag vet inte hur mycket jag, jag njuter av det visuella här heller alltså på på ett idéplan kan jag hålla med om att sättet om de löser eh, pixelmonstern här eller ja vad blir det voxelmonstern det är, är 3D egentligen det, det fungerar åtminstone men sen hur de har realiserat det, det, det lämnar en hel del att önska för min del i alla fall. Det, det blir alldeles för, för självlysande och neonigt på, på fel sätt. Det, det, det är ju meningen att, att våra pixelmonster ska stå ut naturligtvis från den här världen. För de, de hör ju inte riktigt hemma där och de ska vara som... –datorgenererade eh, entiteter. Men ja, jag det tycker ändå de de borde ha arbetat mer på att, att få effekterna– eh, och, –och verkligen fungera i den verkliga världen. För jag tycker att det, det skär sig alldeles för mycket. Och när det väl kommer till... Eh, effekter så som explosioner och annat så tar man i alldeles för mycket. Det blir som du säger för mycket som händer på en och samma gång där. Så att det, det, det blir bara det blir bara grötigt av det hela. Men alltså själva designen på, på de invaderande utomjordingarna, de har jag ingenting att, att klaga på överlag på det stora hela det, det ser ut som karaktärerna jag, jag känner till och de har lyckats att få dem i en 3D-miljö och får dem att se eh, hyfsat godtagbara ut eh, när man lägger till den extra dimensionen också. Mm. Eh, det kan jag eh, i alla fall säga är, är godkänt. Men sen har man eh, fullständigt gått överstyr med, med, med finlidet och eh, alla alla extra lager som har lagts till där för att verkligen få det och, och se så häftigt ut som möjligt. Där har man lagt ja, för mycket pengar skulle jag säga och, och för mycket fokus på eh, endast eh, de här digitala efterbearbetningarna här eh, skulle man verkligen kunna tonat ner det hela och, och få det att fungera bättre tycker jag. Det skulle man definitivt, alltså hade man skalat ner det ett par grader så hade det nog blivit betydligt bättre och kanske inte alldeles för mycket i bild. Men det sagt vill jag ändå säga att Centropid-kampen och pac kampen var kul, åtminstone för mig. Jag, jag vet att det inte är, är smakfullt gjort. Jag vet att det är skräpmatsvarianten på CGI. Men jag kunde ändå tycka att det fanns någonting där som, som gjorde att jag underhölls av det. Nu kan jag ha varit svältfödd efter så mycket tid spenderat med de här rollfigurerna att jag, jag bara längtade efter någonting som var... Ja, betydligt intressantare att titta på. Så det är kanske därför. Det är Stockholms syndrom helt enkelt. Men ja, det är inte så att jag, jag förnekar det du säger. För du, du har helt rätt på alla punkter. Det är för mycket. Det kunde skalats ner. Det kunde gjorts bättre. Men det, det är ändå tillräckligt för att det skulle fungera. Och i händerna på, på bättre regissörer och bättre produktionsbolag så hade det kanske varit det också. Nu är det en salig röra och detsamma gäller inramningen, detsamma gäller klippningen, detsamma gäller musik och allting. Det, det känns som att de bara har fokuserat på... Gör det här så häftigt som möjligt, bara pumpa in grejer, bara fyll skärmen med saker som händer när det är dags att det ska vara lite actionladdat. Och slutresultatet är ju en, en öronbedövande våg av intryck som man inte riktigt vet hur man ska behandla. Och det bästa sättet att eh, ta hand om sin publik det är kanske inte att, eh, att fullständigt blåsa dem ur tv-soffan. Ja det är en tanke i alla fall att eh, man ska eh, försöka hålla eh, publiken eh, någorlunda involverad och inte bara kasta saker mot dem och eh, hoppas att de blir så pass bedövade att de inte går därifrån men så tänker inte alla filmmakare kanske och Chris Columbus verkar inte tänka det i det här fallet verkar det så <laughs> det, det är väldigt fokus på, på just det här Enorma spektaklet Till slut Och det tar verkligen över handen Jag håller med om att Pac-Man-jakten Den har ett spännande koncept När man sätter Pac-Man In i en stadsmiljö Och det blir jakt på gatorna där Istället för Det här skärmlandskapet Som vi hade i spelet där Men där havererade först och främst på grund av att produktplaceringen fullkomligt förstörde hela till en början för mig så att jag bara sitter och blir förbannad på bilreklamen som man har gjort hela jakten till. Eh, men eh, ja, där, där, där finns det en, en gnutta eh, hopp som eh, filmen inger. Här har man faktiskt tänkt till att och, och placera tv-spelskaraktären i en liknande miljö men som ändå är något helt nytt och som man kan leka med på... Eh, på ett bra sätt men naturligtvis så, så förstörs det genom att göra alldeles för mycket och eh, man ska tjäna pengar på, på filmen, på reklamintäkterna där också men eh, sen man bortom det så ja, fotot är, är annars alltså vardagligt och, och allmänt småtråkigt jag, jag lägger inte märke till själva eh, kameraarbetet i den här filmen något nämnvärt för det verkar inte ligga något, något direkt fokus på kompositionen förutom att få eh, kameran riktad åt det håll där det, där det ska hända saker det är eh, som att eh, man tror att det, det, det, det spelar ingen roll vi, vi kommer att lägga till en massa chaffs i efterarbetningen i alla fall så vi behöver inte lägga allt för mycket krut här och ja, det, det, det känns ja, lite vardagligt eh, själva fotot här. Klippningen är ju ja, eh, som den är. Den är ju lite smårörig här också. Det, det är svårt att, att hålla. Tempot igång I den här filmen det, det känns lite ryckigt Och man hade behövt finslipa i klipprummet För att, att få filmen att, att flyta på bättre i min mening ja, det, det, det finns saker att arbeta på På många visuella plan här Så att det, det, det är Som sagt en, en, en soppa Pixels här, där man har bara kastat in allt möjligt och, och, och hoppas att det ska bli en riktig, lite, riktig av det hela. Ja, och något riktigt dunder utav det blir det ju, men, men tyvärr ett dunderfiasko på alla fronter. Ja. Jag kan inte säga något annat om det visuella. Hur, hur mycket njutning jag än fick ut av det så, så är jag ändå villig att säga att det här är skräp. Det är illa gjort, det är illa sammanfogat och det är en enda röra. Och de gångerna där man kan lägga märke till saker som kamerarbete och liknande så är det så, så menlöst och vanligt och standardmässigt att jag, jag tycker bara att det är tråkigt så... Ja, jag, jag vet inte hur mycket mer jag kan säga om det visuella egentligen. Det är, det är öronbedövande, det är galet, det är upplöst och det är ganska så med. Ja, det, det är en film som klarar av att vara eh, både för mycket och för lite på en och samma gång. Och ja, det är, det är ju någonting man har eh, gjort i alla fall som inte alla filmer klarar av. Ja, man har ju gjort någonting som, som bara George Lucas har lyckats att göra. Och det är filmer som är så överbelamrade med grejer som, som folk älskar att hata. Det, det är väl den bästa beskrivningen man kan göra om den här. Det, det är nästan så att man sitter och tittar på en ny prequel-film faktiskt. Ja, uh, yeah. man bara väntar på, eh, på uppföljaren eller prequelen till, till Pixel så man får se riktigt hur det hela började med, med hur utomjordingarnas senat beslutade för att vi skulle gå i det här kriget som vi ändå får se i den här filmen. Ja, det hade ju nästan gjort den här filmen lite mer intressant faktiskt om man hade lyckats göra den kopplingen. Som, som det är nu så... Ja, det sticker inte ut mer än som den, den fullständiga ja, kollaps det faktiskt är. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen. Men, men jag har ingen, ingen tilltro att vi kommer att ha något större positivt att säga om Pixels. Uh, nej, då får man verkligen ta ifrån fotknölarna tror jag och det, det orkar jag bara inte efter en film som Pixels. Men uh, ja, vad ska man säga, det, det är en film som faktiskt ändå börjar ganska lovande och, och presenterar karaktärerna och, och premissen helt okej. Okay. Men ja, sen blir det bara elände av det hela faktiskt. Filmen... Det blir dels till den här typiska adam sandler filmen och dels till en CGI-action-film uppbyggd på, på 80-tals nostalgi. Och resultatet är därför väldigt osammanhängande. Det är meningslöst och det är illa genomtänkt. Eh, det finns inget i, i pixels som känns naturligt och äkta. Allt är så påklistrat och ytligt på, på sämsta möjliga vis. Eh, till och med Adam Sandler i sin eh, mer eller mindre typiska arbetarroll här mer eller mindre som sig själv känns konstlad och allmänt krystad. Det är som man har, har tagit ett, ett utkast från en liggande tv-spelsfilm och en ofärdig generisk Sandler-film och sen bara klippt ihop och sammanfogat dem. Nej det, det är ingenting som är som det ska vara här och ingen verkar bry. Det är nog det som irriterar mig mest med den här filmen. Det, det känns bara som Pixels är en, en sån här vad kan vi komma undan med film. Och den mentaliteten eh, det är det som har, har skapat Pixels. Gemene man gillar tv-spel, de gillar Adam Sandler. Hmm, hur ska vi tjäna pengar på det här? Pixels är ju svaret och det är en film som är ett typexempel på vad som är fel med vår moderna filmindustri. Det finns ingen logik att finna någonstans i den här filmen. Det är bara en massa skit som händer. Och bara för att man, man tänker sig Pixels vara en komedi så tror man sig inte behöva tänka på någonting annat än att bara ha en viss kvot av tröttsamma skämt varje minut. Nej, Pixels, Pixels, Pixels. Det är en film av sin tid och jag måste säga att jag skäms extremt mycket över att vara en del av den tiden. Det finns en anledning till varför mitt filmintresse har börjat svalna ganska rejält nu för tiden och, och filmer som den här är fan i orsaken. Det är en billig värdelös smörja som bara skrattar åt publiken, så att som, medan man räknar inkomsterna. Nej, för en trevligare tv-spelsupplevelse rekommenderar jag att man hellre tar och kastar sig med huvudet före mot en gammal arkadmaskin, tror jag. Du får nog ut mer av värde att, att stå och blippa med en arkadmaskin ett par timmar. Den saken är säker. Och... Jag håller med dig på alla punkter. Pixels är en slags eh, sammanfattning av allt som är fel med filmindustrin idag. Tunna, meningslösa manus, meningslöst skådespeleri från skådespelare som inte riktigt vet vad de håller på med och... En tilltro till det visuella som är alldeles för stor. Man kan inte rädda en film med blinkande färger. Det går inte. Det måste finnas ett innehåll. Och Pixels har väldigt lite innehåll att dela med sig av. Det här är skräpfilmernas skräpfilm. Och det är... Ja... Det är inte utan anledning att den har fått så extremt dåligt rykte. Med det sagt så måste jag säga att jag inte hade fullt den här katastrofala känslan till den här filmen som jag förväntade mig. Och det beror nog på att... Jag har sett många recensioner, och hört många prata om den här filmen och det har gjort att jag, jag förväntade mig det absolut värsta jag någonsin sett. När jag verkligen satt och tittade på den, då var den mer meh än någonting annat. Den är inte fullt så aggressivt dålig som jag tycker att andra har påpekat som verkligen får det att låta som att det är en, en fullständig attack på alla ens sinnen och själ och allt möjligt. Det betyder inte att den är bra på något sätt men den är inte fullt så usel som många säger. Den är dålig, den är innehållslös och jag kan inte för mitt liv rekommendera den, absolut inte. Men inte för att det är den värsta filmen jag har sett utan bara för att den är så sanslöst tråkig, så sanslöst överspelad och så meh med tanke på vilket ämne den faktiskt behandlar. Det finns bättre spelfilmer där ute att titta på. Gör det! Undvik Pixels! Det borde vi ha gjort! Ja det, det, men det visste vi väl nästan om från första början att vi skulle ångra det här bittert men ja, när allt kommer till kritan det är ändå inte den sämsta filmen vi har sett i våra dagar va? Nej det är den inte men å andra sidan var många av de sämsta filmerna vi har sett mer underhållande att titta på. Här var det mer som att sitta och titta på en tågkollision som man inte kan ta ögonen ifrån. Man vet att det man tittar på är fel men, men man kan inte slita bort blicken helt enkelt. Nej, det, det, det finns eh, någon, någon bizarr dragningskraft där ändå, så att man, man vill ta sig hela vägen, man vill genomlida det hela, man, man bara vill plåga sig själv helt enkelt kanske. Så jag vet inte om det är ett tecken på att vi börjar utveckla kanske allt för grova sadomasochistiska drag här, eller det kan ju vara så naturligtvis eller så, så förväntar man sig att någonstans ska någon dyka upp och dra i nödbromsen och säga nej nej nej nej nej det här kan vi inte tillåta men, men ja, till slut inser man att den där personen dök aldrig upp och kollisionen och katastrofen är ett faktum så ja intressant kan man väl säga att det är men, men inte mycket annat. Ja, jag vet inte om jag skulle säga intressant heller, men det var, det var någonting i alla fall. Det var, det var irriterande och det var säkert lärorikt på något plan, men det här det är en sån där film som jag kanske inte riktigt förtjänar att kallas för film överhuvudtaget. nej kanske audiovisuell mardröm i så fall, hust hust harkel, harkel. Men med det sagt så ska vi lämna pixlarna bakom oss och söka oss in i det mänskliga istället för nu ska vi djupdyka in i en persons inre och hans kamp mot ja ångest och självförtroendebrist och liknande. För vi ska följa en skådespelare som blev ikonisk med en roll och som senare inte har gjort särskilt mycket även om han vill. Ja, det är svårt det där när man har fått en. Den där rollen som gör hon en människa till en ikon, och där man sedan måste leva i skuggan av den rollen i resten av sitt liv, där man inte riktigt känna att man kan gå vidare för man har den här eh, tidigare prestationen ständigt eh, omkring sig och ingen låter den ja, gå vidare och, och ta steget bort utan eh, man, man är, blir instängd till slut och det är klart det kan ju ha lite påverkan på, på det mänskliga psyket. Definitivt ja Och det här är en sån historia Som jag har varit nyfiken att titta på Just därför att det det verkar väldigt spännande men så vet jag inte riktigt om det kommer att hålla hela vägen. Kommer huvudrollen att vara tillräckligt intressant och givande för att man ska vilja veta hur hans resa går? Men med tanke på vem som är involverad så, så är jag ju nyfiken. Det här är en skådespelare som jag är väldigt förtjust i även om han har gjort många bra roller och också många som har varit kanske lite mindre bra Ja, det är det är ändå en, en skådespelare som har hållit en en hyfsat hög klass genom hela sin karriär och som har en hel del fantastiska prestationer där också som har närvaro och energi och ja, det, det, det är en, en, en speciell skådespelare mm. vi ska följa här som ju har kanske Eh, både en och annan koppling till eh, sin, eh, sin roll i den här filmen också. Ja att det finns en viss koppling är ju väldigt svårt att förneka. Och det kommer ju att påverka honom väldigt mycket också. Och historien med för den delen. Men eh, vad det kommer att sluta det återstår ju att se. Men eh, ja du övertalade mig till att titta på den här. Jag är spänd och nyfiken. Det här kan... Kan bli en riktigt spännande resa faktiskt. Ja det, det är något annorlunda i alla fall. Och en film som känns mer som ett, ett experiment än någonting annat. Och ett experiment som, som fungerar på, på många plan. Man kan se filmen på, på flera olika sätt tror jag. Och därför tycker jag att det, det ska bli riktigt spännande att, att höra vad, vad din uppfattning är av den här säregna upplevelsen. Ja, så vi får göra oss redo att djupdyka in i det mänskliga psyket, men lyckligtvis så har vi ju vingar vi kan flaxa runt med. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.